Jørgen Vester Livstil med Beate Bille. Jakkesæt, skjorte, slips og sorte lædersko. Ja, herermoden i erhvervslivet har haft sine søjler, som engang syntes helt urokkelige. Men der er sket noget. Steve Jobs, grundlæggerne af Apple, bar i årtier samme uniform med rullekrave, kondisko og jeans. Og herhjemme har MERS topchef Søren Skov smidt slipset største del af tiden. Så hvad der er sket med herremoden i erhvervslivet, og hvad skal man iklæde sig nu? Mit navn er Bente Bille, og i dag bliver vi klogere på mændenes arbejdsmode sammen med Torsten Grundval, chefredaktør på Den Velklædte Mand, og Euro Investors chefredaktør Simon Richard Nielsen. Velkommen til... Tak for det. Mange tak. Øh, prøv lige, Thorsen, start lige med at beskrive. Hvad, hvad, hvad har du selv taget på i dag? Jeg er i øh, jakkesæt. Sådan et øh, mellemgråt til, til lyst jakkesæt, som jeg synes, synes passer relativt godt til, til årstiden. Det er jo ikke rigtig blevet koldt endnu. Og så har jeg en øh, lyseblå skjorte på. Og så har jeg et øh, stribet slips på. Og så har jeg sådan et par, par lofers hyttesko. Ja. Koldt sko. Hvad farve? Nu kan jeg ikke De komme på er brune. Mørkebrune. Er det, er det, en typisk, er det dit typisk outfit, eller har du dresset dig op, eller har du dresset dig ned i dag? Altså, det er mit typiske outfit, når jeg sådan øh, bevæger mig ud i sådan arbejdsmæssigt. Og det er jo så også, fordi jeg, jeg sådan, selv har en personlig stil, hvor jeg er ret øh, glad for hele det klassiske univers. Hvad, hvad så når du er hjemme? Har du så en hoodie på? Øh, nej, mig. jeg ejer ikke en t-shirt, og jeg, jeg fik faktisk for en års tid siden, der købte jeg mig en sweatshirt. Wow. Men ellers er, er, er det skjorter, jeg bruger, og så øh, en, øh, typisk en pullover over i, i, de, i de kølige måneder. Så mere afslappet derhjemme. Simon, hvad, hvad har du valgt at tage på i dag? Jamen, det er hurtigt overstået. Jeg har en sort t-shirt, et par sorte bukser, og et par hvide sko. Ja. Så det er sådan uh, en helt Altså sko, helt, helt nu ser du sko. Er det hyttesko? Uh, nej, det er jo sådan nogle uh, sneaks. sneaks. Er, hvad, er, du, er du så helt anderledes lidt på derhjemme? Øh, uh, nej. Er det så silkepychermes, eller? Nej, ja, nej. nej. <laughs> det er nogenlunde det samme. Okay. Uh, men jeg kan godt, nu uh, nok stykke tid siden, men jeg kan godt uh, finde på at, uh, måske ikke med slips, men jeg kan godt have en jakkesæt og, og skjorte på. Ja. Nu er det bare lige, nu står vi lige på grænsen til efteråret, uh, og, og lurer mig, om den der jakke kommer på på et eller andet tidspunkt, når det bliver lidt Måske også, når man skal være mere formel, eller? Ja. Uh, yeah. Hvis jeg skal være mere formel, så vil jeg tage en, en, en, en blazer på, en jakke på. Men jeg kunne sagtens finde på at tage et t-shirt på. Stadigvæk. Må jeg høre, hvordan, Thorsen, hvordan, havde du, hvordan var du klædt i dit allerførste fuldtidsjob? Uh, jamen, der havde jeg jakkesæt på. I, i, i min helt unge dage var jeg embedsmand i, uh, i erhvervsministeriet. Og uh, der gik man som regel i et jakkesæt, vil jeg sige, efterhånden mange år siden. Men det øh, havde okay. et gråt jakkesæt på den første dag, mener jeg. Og hvad med slips? Æh, ja, jamen det gik jeg også med. Så det, det skulle man have på? Nej. Nej? Æh, det afhang en lille smule af, øh, hvad skal man sige, hvilken øh, faggruppe man tilhørte. Altså juristerne, de var typisk i, i jakkesæt og, og, og, og slips. Men allerede dengang, der kom der jo mange IT-folk ind. Og de kom jo med en helt anden dresskode. Og hvad var det for eksempel? Jamen, det var den der Silicon Valley-stil med, øh, med, med, med t-shirt og, og, og jeans og øh, gummisko, eller sneakers, eller sneaks, som sneaks. man siger. Ja. ja, lidt mere over i Simon i virkeligheden. Ja, ja. det vil, al mere derover Jeg vil ikke sige det helt. Jeg synes, Simon er lidt mere raffineret og klædt på. Øy. En, en, jeg synes ikke rigtigt, han, han kan gå for at være en, en rigtig Mark Zuckerberg. Altså, han er, han, ja, er hans t-shirt er jo sort, og hans bukser er sorte, og skoene er hvide, og sådan. Og ligesom tænkt lidt for meget over det. Okay, det er simpelthen for bevidst til at være rigtig svikon. Det, det er det. Det må jeg nok sige. Ja. <laughs> men, men Simon, hvad, hvordan var du klædt på i dit allerførste fuldtidsjob? Æ, jamen, der havde jeg typisk jakkesæt og skjorte, øh, og øh, nogle gange slips. Men det var, fordi jeg var finansjournalist i nålerne. Øh, og, og kom jo meget altså, i den finansielle sektor. Øh, jeg har også senere hen haft en periode, hvor jeg har været konsulent i den finansielle sektor. Og, øh, og der i nullerne og øh, til og med finanskrisen og i årene efter finanskrisen, der var det, øh, der var det den der standard uniform. Altså det var jakkesæt og skjorte. Så der mødte man ikke op med en t-shirt og sneakers. Nej, altså jeg, jeg gjorde ikke. Ik, ikke dengang, fordi alle kilderne øh, var meget, altså bare sådan en klassisk øh, finanssektor, sættet med, med jakkesæt og slips og jeg kunne egentlig godt lide som journalist at, at, det ikke, altså, at man ikke sådan stak ud det var der ikke mange journalister der gjorde det, det var sådan. det var bare du ved, jeans og kopperbukser eller hvad man nu hedder på, men jeg kunne godt lide når jeg stod, sad over for en der arbejder i den finansielle sektor at vi ligesom på en eller anden måde ikke matchet, men i hvert fald øh, jeg, jeg var ville ud du skulle ikke lige en kritisk journalist? <laughs> Nej, men det havde øh, jeg åbenbart ikke et stort behov for. Og så også, jeg var også øh, øh, på det tidspunkt også kommet på på, øh, på på TV2. Øh, og, og det er jo sjovt med TV2, altså nu skal vi tale om det senere, hvordan, hvordan øh, vi bliver mere og mere casual i erhvervslivet, også i finanssektoren. Men de fastholder jo øh, den dag i dag, at der er den der uniform, altså et mørk jakkesæt, øh, en lyseblå skjorte eller en hvid skjorte og slips og de sidder ikke i kopperd bag bag øh... nej nej okay nej fordi nogle gange så rejser man sig jo op og øh, så skal man være fru. danser rundt i studiet ved en stor skærm og sådan noget men øh, er der nogle udgravne regler nu har du siger du at du har arbejdet i finanssektoren Æh, ja men det, det er mere altså, jeg har kunne se over det sidste årtier hvordan øh, finanssektoren sette ligesom har ændret sig øh, ret markant faktisk Uh, og jeg går lige at tale om finanssektoren, fordi det er, nu er det jo uh, både det er jo Euroinvestor, vi mm. beskæftiger os med investeringsbanken. <laughs> uh, og også fordi, at jeg synes, det er det er sådan et meget rent udtryk, der er i den finansielle sektor. Altså, vi kender de der jubi'er, uh, altså 80'ernes uh, børsmælere, som var sådan meget, meget stilet. Uh, og, og i City of London, altså, det, altså det, finans, det største finansdistrikt, der er i Europa, der kører man jo den helt ud med nålestribet og sæler og... Og det hele skal helst være fra Savile Road, øh, den der... Ja, ja, er det? Øh, Skræddergaden. Skræddergaden i Jamen, det, det, det er den berømte gamle skræddergade i London. Man kan ligesom sige, jakkesættes arnested, mm. hvor, hvor man kan bestille sådan en rigtig klassisk engelsk skræddersyde, rigtig sådan en jakkesæt, som i dag koster 40-50.000 kroner øh, for et stykket. Mm. Men, men så skete der noget øh, efter altså i årene efter finanskrisen, jeg skal lige sige, at ja. øh, øh, økonomiske redaktør Ulrik Bie, som jo selv går ulasteligt klædt altid, altså det er skjult en jakke, ja. Så, så ja, ja. han holder uniformen, men, men han, har sådan en, han har sådan en tese om, at når det går dårligt i økonomien, så klæder vi os øh, bedre og bedre på. Men og det, og efter finanskrisen, der holdt man stadigvæk på de der former, men i, i tierne. Der var det, det begyndte, at de store penge fra Silicon Valley, som du også mm. var ja. altså. Altså, jeg, jeg, Det er rigtigt, det er også det der. Der var også den der berømte øh, historik. vi har Broby Hansen, der sagde, at, at, at de, i trænke uh, tider, så blev kjolerne længere og, og, ja. og, og, og, og så videre. Altså, jeg tror, jeg tror egentlig, at Silicon Valley er, er en af de mest sådan, interessante øh, forklaringsfaktorer på, hvorfor vores stresskode har ændret sig. Altså, når verdens rigeste mænd, de, de går i t-shirt og jeans osv., og så, så kan man spørge sig selv lidt om, hvis man går i jakkesæt, hvorfor går jeg så i jakkesæt? Altså, øh, tidligere så var det jo øh, toppens uniform, øh, især i den skræddersyede udgave og så videre. men altså, øh, den har de jo sådan set holdt så langt væk fra, nu nævnte du selv øh, Steve Jobs, men det, det, det øh, er jo den generelle udvikling, ikke? som vi har for dem, at, at det, den her uformelde garderober trængte sig på. Mm. Og, og så bliver jakkesættet, sådan en slags... Øh, jeg vil ikke kalde det overflødet, men det ændrer øh, sin øh, rolle, og sin sådan umiddelbare nødvendighed bliver måske ikke så tydeligt længere. Men det vil sige, at moden på kontoret har også ændret sig? Eller er det også okay at komme i, i shorts og t-shirt i danske Bank? Nej, det tror jeg så ikke, det er. Jeg tror ikke, du kan komme i, i shorts, men jeg kan da huske, at oprindeligt, da jeg kom ud på det rigtige arbejdsmarked, jamen der kunne man ikke gå i shorts om sommeren. Men det kan man øh, i dag sådan nogle steder. Det, og det er så igen, man kan jo ikke gøre det hver dag, og det afhænger lidt af, hvilken type møder man har. Men hvis du laver noget med IT, så, så er der ikke mange, der kommer og siger, at du må ikke gå i short. Det er der nogle steder, det skal man holde fast i. At, for eksempel Danske Bank og sådan nogle steder, der tror ikke, at de, de tillader øh, short. Men det gør de måske om på. Og hvad med klipklapper og Birkenstock, det er jo også meget hypet. Er det okay til et jakkesæt ikke, øh. jeg, tænker nej, nej, ikke sammen med et jakkesæt. Altså, men det, er, det, hører tit, det bliver jo tit, en del af den der ekstrem uformelle øh, shortsuniform, at, at man har sandaler på, øh, og man kan se folks øh, shorts her. Altså, det det det, det, det, det, følger, det følger jo lidt med. Men altså, det er jo ikke overalt. Det, skal vi lise, det skal vi jeg, jeg kan bare se at for 20 år siden der var det ikke, Der, mange steder var den ikke øh, blevet blev brugt, men nu, nu nu ser man det altså tydeligere. Mere, ofte. Som, som moden har ændret sig. Er det, er det Steve Jobs? Er det Silicon Valley, eller er det også andre steder? Ligesom? Altså, det, det er klart mit bud. Altså, fordi som, du, som du sagde, Torsten, altså, når, når du hele tiden ser uh, de mest succesfulde mennesker i verden regne rundt i en t-shirt. Og så så, money talks. Jamen, så, ja, altså follow the money. Ja. Uh, fordi så bliver det sådan lidt mærkeligt, at, uh, at dem, vi skal bare lige huske, finanssektoren arbejder jo for folk, som har penge, penge der skal placeres, eller nogen der skal have kredit til noget, til at udvide osv., så rige mennesker, succesfulde mennesker, er jo kunder i finanssektoren. Og det startede sådan, som jeg lagde mærke til, altså fra omkring 2009, altså lige efter finanskrisen, hvor det var meget konservativt. Pengene rykkede over i tech, og så kom de frem med alle de her ikoner. Zuckerberg, t-shirt, Elon Musk osv. Bilproducenten, de siger jo det i tech virksomhed, Så lad os bare slynge Tesla med ind i tech-verdenen. Så i finanssektoren var det først venturekapitalbranchen, så som netop er dem, der er de første til at investere i for eksempel Tech Startup og Silicon Valley. Det rykker så også i kapitalforvalterne, altså det vil sige, dem, som altså, altså faktisk forvalter vores penge, hvis man har sat penge i en investeringsfond, øh, så er det kapitalforvalterne. Og de skiftede det der på et tidspunkt, så var det sådan, altså først røg slipset, øh, så blev skjorten til en t-shirt, øh, så røg jakken hjem også. Så selv altså den mest konservative hjørne af, af den danske finansbranche, nu ligner de alle sammen. Øh, jeg vil sige sådan nogen som mig, der render rundt i en, i en t-shirt. Og mig? Ja, altså man kan ja. sige, der er jo nogle undtagelser en gang, men man så også dengang Zuckerberg skulle vidne øh, i, i senatet. Ikke? Der, der kom han jo i, i i klassisk jakkesæt og det hele. Så det, så, så det bliver måske mere sådan en, øh, en, en lejligheds, øh, lejlighedsdragt, en helt sådan, særlig situation og arbejdsmæssigt, hvor, hvor man øh, ryger tilbage i det klassiske jakkesæt øh, i dag. Jeg er da helt sikker på, at Søren Skov han, han, han går også med, jakke, øh, med slips en gang imellem, lidt afhængig af, hvad det er for nogle forretningsmæssige møder, og så videre, han, han, øh, han sidder i. Men det er sjovt med Søren Skov, altså, den, den, den, den, altså CEO, den administrerende direktør ja. for Danmarks suverænt største virksomhed, AP Møller Mærsk, som jo også gennem tiden har været den mest sådan, øh, konservative virksomhed, altså under Mærsk McKinney Møller, Ja, øh, var det jo sådan, det ja. var altså, jeg ser. Jeg har lidt anekdoter her fra. Ja, ja, hvis, altså, hvis man ikke udslæb på. Ja, ja, spild ind om søndagen, og han tilfældigvis også var der, man ikke havde slips på, så fik man en bemærkning, ikke? Oh. God. <laughs> og var helt del af sådan en vandrehistorie der. Jamen Simon, undskyld, jamen, ja. du sagde også ned på esplanaden, hvis han bare mødte en udenfor, så fik man også en reprimande eller hvad? Ja, yes, det er ja. I, ja. Altså det er ikke fordi jeg kender en... Nej, nej, nej, nej, nej. Historie, men men dengang der var altså der var der et rationale omkring at tippingbranchen, den er global. Der kommer folk fra Indien, Malaysia, USA, Kanada osv. ind på, på hovedkontoret hovedkontorets Så man skal være klar til at kunne møde alle kulturer øh, fra alle lande øh, og religioner osv. Og videre hele verden. Så vi har selvfølgelig den her uniform på. Og, og, det er sådan, det er ligesom gået, og det er sådan helt mindblowing at se selv Søren Skov stå og præsentere et halvårsregnskab uden slips. Og, og, og det, jeg vil sige, det er under grund til, at... at at det slips, det, altså hvorfor holder man sig ikke fast i slips? Altså man kan sige, at man kan at der er ligesom den der øh, streng der, eller ligesom holde fast i jakkesættet og slips og så et stykke tid. Det der jo skete nu, det er, at jeg tror simpelthen, at det kan blive for, for kuriost hvis man, hvis man møder op med, med et slips, det kommer for langt væk. Fordi hvis du har sådan noget som shipping og advokatbranchen og til dels finans, så må du gerne repræsentere en eller anden form for soliditet. Og der har slipset jo ligesom været øh, med, med, med jakkesæt og skjort, ligesom været sådan symbolet ikke, på, på det. Men på et eller andet tidspunkt, så så bliver ligesom omverdenen så casual og almindelig klædt, at man ligesom bliver lidt, næsten isoleret på en, en øde ø der i, i, i sit fine øh, jakkesæt, og det bliver simpelthen lidt for mærkeligt. Og så er første skridt jo så, at man fjerner slipset. Næste skridt, det er, at man skifter øh, bukserne ud med et par, par chinos, eventuelt et par jeans. Hvad er chinos? Øh, det læres bukser, altså bommelsbukser. Er en art. Tak. Det er ligesom de to... Hvad skal man sige, uformelle bukser, vi har i dag, det er jeans, og så er det en eller anden form for, for, for, for læreres bukser, en art, som, som man ofte kalder chinas eller der er også nogle der kalder dem kakkebukser og sådan noget. Ikke? Men er du, er du helt derover, hvor du, hvor du tænker, at et slips i dag nærmest kan signalere det modsatte af soliditet? Altså bliver man mere jeg tror det, næ, men nej, nej, det tror jeg, jeg ikke. Dem. Jeg tror bare, at man, folk kan opleve, at man ikke har, er, har, en, er, er, i, øh, har fingeren på pulsen. Mm. Har jeg nok forståelse for, hvad der er, der foregår. Jeg tror det er den der fine fine balance der mellem at repræsentere en form for soliditet og ekspertviden og så have en fornemmelse for nutiden. Øh, og der, der det er det der tipping point, ikke, at, at hvor vores så ryger. Men lad du mærke til den der statsminister øh, Triel, at var det jo så der var på jeg tror der var på DR i søndags. Altså var øh, altså, men men det det man ville Poulsen og så Mette Frederiksen, de, de stod i duel der i uh, studiet. Mm. Og de to herrer, øh, de havde ja. Ja øh, jakkesæt, ja, det, det, ja. slips. Og det det det er med politik, men det er jo fordi at politik stadig øh, lever lidt mere i en, øh, sagt, en fortidig fortid verden med hele referansefolde. Hvad er en politiker, og hvad er en solid politiker? Der der må man bare konstatere, at der er den der idé om om en, øh, et jakkesæt og slips og så videre. Den lever lidt videre så lidt mere i det måske i det, jeg har sagt det folkelige Danmark, når man taler om soliditet end det gør i erhvervslivet. Øh. Ja, en af de ting, jeg godt vil sige, det er, vi at altså, nu ser vi meget Silicon Valley, og jeg er fuldstændig, det, det er Silicon Valley, har påvirket det meget. Men jeg synes jeg egentlig også, at vi burde gå en lille smule længere tilbage, fordi det kommer ikke rigtig udenom, at øh, 68, faktisk sådan, i et lidt større perspektiv, er det store vendepunkt. Ikke? Der gjorde man op med det gamle samfund øh, på alle mulige ledere kanter, og ikke mindst stilistisk altså herrbeklædning, ændrer sig voldsomt dengang. Og det Silicon Valley jo reelt har gjort, det er jo meget inspireret af de gamle hibier og så videre. Det er jo hele den der anarkisme, der lå i 68, og hibier og så videre. Det er jo vis omfang det, er jo det som, som hele starten, og hele Silicon Valley tog til sig. De var jo også i opposition til det sådan etablerede erhvervsliv, og så videre. De var jo også en form for hippie'er, idealister, og så videre det første. Men også tage sådan en som Steve Jobs. Så de har sådan helt fra starten været i opposition til Øh, jakkesættet og så videre og, og, øh, og så er der så sket det at de er blevet styrtende rige og styrtende magtfulde og pludselig er blevet toppen af det her erhvervsliv og ligesom har, på den måde har, har, har toppederet og så kommer med de, med hele deres med de sæt og rent fysisk, sådan stilistiske udtryk, som, som man så begynder at indoptage i erhvervslivet Så vi kan være enige om, at moden har ændret sig business er blevet casual, der er blevet gjort oprør mod det etablerede øh, Hvis vi nu lige skal dykke lidt ned i den her Øhm, er der sådan nogle øh, go- eller non-go- sådan noget? Må man have ankelsocker på, for eksempel? Jamen, altså, man, man, man må gå med rigtig meget i dag. Altså, jeg vil sige, skal man man gøre det ud for sådan en øh, dresscode-mæssig, stilistisk betragtning, så sige, der skal man være forsigtig med, i hvert fald øh, inde i finanssektoren stadigvæk. Altså, det, der er helt afgørende at forstå, synes jeg, når man går det der med at dresse ned, og især et sted sådan noget som finanssektoren Det handler ikke om at blive mere sløse i tøjet. Det handler ikke om at blive, faktisk, blive mindre mere ligeglade. Og at det hele er mere ligegyldigt. Overhovedet ikke. Der skal hele tiden være, når man skifter til t-shirt, når man skifter til skjorte, når man skifter til chinos når man skifter til sneakers osv., så skal der stadig være en ordentlighed til stede. Der skal stadig være en pænhed i tøjet til stede. Det er virkelig det, der er det helt, helt afgørende. Fordi dresskoder eksisterer, altså vi er mennesker, og der er lige så meget stort set, lige så meget Dresscode i dag, som der altid har været, det vil sige en, en, en, sådan en, en, nogle usagte fælles måder at, at klæde sig på, som man skal leve op til, for at leve op til en eller anden form for fælles, altså korpsånd og så, videre. Så, så vi kan være enige om, der er en norm, men hvis man skal gøre det ganske kort, og det er en go eller non-go, nu starter jeg så med dig, ja. Ankel Sokker. Nej. Øh, brune sko med sort bælte, Simon? Ej, øh, pas. Bare tag alt det her med Thorsten. Nå, okay. Noget. Det ved nej, du ikke noget nej, nej, om. Nå, okay. Nej, det er, jeg, jeg, jeg, jeg troede, du havde været nej, der i finanssektoren. Okay. Så jeg nej. koncentrerer mig ja, om ja, torsen her. Nej, Brune sko med sort bælte. Nej. Hvorfor ikke? Øh, jamen, det kan, det kan man egentlig også godt. Men det er en af de meget, meget etablerede regler, som så mange husker. Selv folk, der stort set ikke ved noget om tøj, de har det. Nå, det er noget med, hvis man har sort sko på, skal med sort bælge. Så man skaber problemer ved, ved, for sig selv. ved ikke? Altså, Det nemmeste er bare at leve op til den regel. Nå, okay. Øh, nedknappet skjorte? Altså, må man se sådan lidt brøst? Ja, det er jo... Nu siger du at Der er jo stor forskel på, om man knapper en knap op, eller to knapper. Det er faktisk faktisk ret stor forskel. Ja, det synes altså, jeg, hvis jeg hvis også. Hvis man er stor self-made og stor investor, og så videre, og store armbevægelser og alt det der og hårdt strøget tilbage, jamen så vil man ofte have, have, have, have i hvert fald to knapper øh, knappet op. Hvis man er sådan lidt mere corporate man, så er det kun den øverste. No, så det er ikke helt Italian style? Nej, no. øh, det er... Øh, slips? Jeg er ekstremt ked af have at må sige det, men jeg bliver, nødt til, jeg bliver nødt til at sige nej jo. Ingen slips? Jamen altså, det, øh, øh, øh, jo, jeg synes, rent stilistisk synes jeg, at et jakkesæt uden slips er, for at sige det, røvkedeligt og jeg synes simpelthen det er totalt umusikalsk at bruge et jakkesæt med skjorte øh, uden at have et slips med, eller en butterfly eller et eller andet Det er simpelthen grundlæggende forstået for hvad er det, den dragt kan og i øvrigt så bliver man meget mere uniformeret når man fjerner slipset det er en af paradoxerne i det her med at dræse ned med at fjerne slipset Det er at man kommet til at ligne hinanden endnu mere ikke? fordi før der havde slipset så var lidt striber på og lidt blå og lidt rød osv. der kunne man faktisk se lidt forskel på folk ikke man tog det det her nye og oskisym møde, hvor de alle de her værnsleder de mødte op uden slips man kunne slet ikke altså, det var bare det samme hvide-blå, de hvide, slipset var væk. Altså, de var meget mere uniformerede, end når man så øh, Reagan og, og Margaret Thatcher og, og, og Cole og så videre der i starten af 80'erne. Øh, på trods af, at de alle sammen var i den samme drag, så var der ikke. Men hvad med sneakers? Det kan jeg ret godt lide, for eksempel. Øh, ikke med et jakkesæt, synes jeg. Fordi det er et no-go. Ja, det er no-go. Hvorfor? Jamen, altså, det er jo ikke et no-go i den forstand, at hvis du ser på, om folk de gør det, og der er mange, der gør det. Ja, så, så er det tilladeligt. Jeg synes, man skal skældne lidt mellem det med, øh, kan det fungere i dag? Ja, der er ikke nogen, der gør. Er, er, er det god stil? Hvis du spørger sådan en som mig, så vil jeg sige, det er svært, fordi det tilhører to meget forskellige verdener. Altså sneakers er noget street, noget meget, meget, meget uformelt. Hele væsenet, han har sagt. Og så tager du sådan noget som et jakkesæt. Altså det er to verdener, du prøver at kombinere. Vanskeligt. Jeg synes, selvom man skulle tage et par loafers på, for eksempel, det er jo en, en uformel loafers, det er sådan lidt hyttesko. Hyttesko, blød, læder, ja. Det er, det er, ja. Det er jo en uf uformel sko, øh, lædersko, som, som hvis man gerne dræser lidt ned på skofronten i jakkesæt, så kan man vælge loafers. Og hvad med en øh, polo? Øh, det er sådan noget fritidstøj. Nå, okay, der slapper man af. <laughs> ja, det synes jeg er meget forbundet med det. Ja. Okay, bide. Ja, og jeg er dig, når du. Ja, siger, når du ja, ja, <laughs> det synes men møder jeg sgu heller ikke på heller ikke i, i det er heller ikke noget man egentlig bruger i, i jeg næsten siger, at det er bedre at gå i en pæn t-shirt end en polo. En polo siger man altså meget fritid. Okay. Det er Rungsted Havn. Hvad med sådan noget, ja. det tænker jeg lige på, sådan noget og sådan noget, du ved, sådan noget raw diamonds på en lædersnor ja, ja. og ja, armbånd og alt ja, ja. muligt. Ja, ja, Lid, ja men det fremlaver med dem. Det, det ja. kan man jo sagtens gå med. Det hænger jo lidt, jeg synes det følger lidt det der med, med, med med de åbne knapper i skjorten og sådan noget, ikke? Lidt mere det der levemandsudtryk, som går i sådan lidt mere øh, øh, nogle typer af en, øh, en, en, nu siger lidt bedre i alle de der forskellige investorfraktioner og så videre, ikke? Men, men, men altså, hvis du tager sådan noget danske bank og mere corporate, så, så, så, så er det ikke noget, man, man går for meget med. Øh, men det, man kan sagtens bruge det, øh, hvis man er sådan en eller anden øh, investeringsguer eller noget andet, der øh, jeg synes, jeg har set en del Ambon i for eksempel løvens hule. Lige præcis. Med nogle, nogle diamanter på leder eller sådan noget, ikke? Ja, det ved jeg, om jeg har Men det er jo hele den der self-made-tradition. Yeah. Ja. Må, der må man jo godt skyde den af. Det er jo det ekscentriske. Det er jo egentlig lidt det samme, man ser på en anden måde med, med, med, med Wall Street og så videre Med de ekstremte, altså med, med, med sæler og cigar og sådan noget. Så der, der er helt klart sådan to måder, øh, grundlæggende øh, spor inden for erhvervslivet, når det gælder tøj, ikke, som er den, øh, den, den ekscentriske, de store armbevægelser. Jeg tør næsten ikke at nævne Simon Spies-stilen. Og, øh, og, og så er det der øh, danske bank-shipping øh, og, og, og alt det der, hvor, hvor der er en helt anden sådan form for øh, restriktion på indtrykket. Mm. Men kunne det være netop, nu siger du selv, Simon Spies, altså at, at slipset jo traditionelt også har været sådan et magt, Øh, instrument. Altså, der er nogen, der siger, at det er vores svær, eller det kan være et faldersymbol. Altså, og det tilhører ligesom bare en anden tid. Fordi når du smider slipset, så åbner du også lige typisk den, den øverste knap, og så signalerer du måske, at du er progressiv. At du øh, forstår Jeg, jeg, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, du sige i dag og alt det her. Altså, virkeligheden er jo at hvis du endelig tager det slipset. Dem der, dem, der måske <laughs> Dem, der endelig går med slips, det er jo et bevidst valg fra deres side. I dag efterhånden, ikke? Så det er måske egentlig der, det, det, det progressive er. Hvis du fjerner slipset, så bliver det jo bare hyperkonventionelt, jo. Mm. Det er jo det, alle andre gør. Nu har vi haft no, en no-go no eller go eller no-go. Hvis man så bare skal være, Simon, business casual. Hvad skal man så have på, for eksempel? Ja, ja, altså, jeg, ved, jeg, jamen, nej. jeg kender ikke det der rigtigt. det er fordi jeg igen, øh, for Bare lige for at vende tilbage til ja. min kollega Ulrik Bie øh, ja. fra Bernerske. Ja. Altså, hans tese ja. om, at, at moden i erhvervslivet følger konjunkturerne. Ja. Jeg er ikke sådan 100% enig, men, men det kunne jo faktisk være interessant, hvis der kommer en modbølge nu. Øh, fordi nu står vi øh, over for måske en... Altså, vi har jo allerede inflationen. Der er nedgang i økonomien. europæiske økonomi ser ud til at ramme en massiv krise, altså hvor, hvor, hvor vi har stigende ledighed igen. Øh, alle de der ting. Så du tænker, at tøjet at kan komme til at blive mere... Nu skal vi være i kontrol. Ja, det tror jeg Så faktisk. Så der er sådan at, lidt MS-Hire's uh, keep -up måske, up at, Appearance? At, at, ja, Ja. Øh, også, også fordi, at de, øh, den del af erhvervslivet, som har lidt allermest i det seneste halvandet års tid, cirka i hvert fald på det har faktisk været alle de der højtflyvende vækst-tech-silicon-valley-agtige øh, virksomheder. Øh, og, og lurer mig om, om ikke det, som er kunne være på vej ind, det, det, det er den klassiske gentleman. Det kan godt være, at der er krise, men så må man det med, øh, går lidt på, ja. <laughs> og klippet, <blik> og <laughs> altså... Så keep up appearance know, er jeg, måske på vej, men hvis vi nu tager <clears throat> det der business, casual business, ja. hvad, hvad er det for et look? Det er, øh, det vil, det vil jeg, hvis vi siger, at jeg kan der formelt, så vil jeg kalde det semi -formelt. Altså, det er typisk, øh, hvor man øh, dræser sig ned, med måske lidt mere end bare fjernslipset. men øh, skift, som jeg var ind på, så, øh, så vil man typisk også have et par mere afslappede bukser på, i form af et... Øh, par, par lærersbukser chinas eller jeans. Man kunne også have, have sneakers nederst. Uh, man måske have skjorten på. Uh, og man kan måske også have, have en selvstændig jakke på uh, samtidig. Så det, er, uh, så det er ikke sådan noget med at dresse fuldstændig ned til uh, t-shirten uh, og uh, de korte bukser og, og, og, og klikklabberne, men at, at, at tage en, at noget af den sådan, uh, formelle tone. Ja, uh, yeah. Det, det, det, det, og det gælder egentlig både så det, der hedder business casual, business comfort og smart casual og sådan noget. Det har, det, det, har, det har mange navne, det der. Så hvad, hvad må man ikke have på? Øh, man må sådan set, øh, jamen man må ikke have slips på. Uh, man, må <laughs> have, man må ikke have det der fulde uni, uni, uniform der på. Igen, det der er ekstremt vigtigt, når man gør det der, det er, det, det er ikke bare at gøre det der, det er vigtigt, at jakken stadig, er en ordentlig jakke, måske en lækker jakke, materialet er lækker. Det er også vigtigt, at farverne nogenlunde harmonerer med hinanden og sådan noget. Så det handler, det der egentlig bliver vigtigt, når man laver det der, at ned til smart casual, business casual, det er sådan set, at, øh, ja, at man er opmærksom på de der sådan, måske lidt mere subtile forhold i, øh, i tøjet. Øh, så, og det er det, der adskiller dem, som ligesom lykkes med det der business casual, og dem, der kommer til at sige kikset ud i det. Så, der, så er der stadigvæk nogle uskovende regler ligesom? Ja, så det, og det, det er det det det der med pænt, pænt. Altså, du, du må jo ikke have øh, en masse... Øh, når du taler business cash og så videre, så, så, så må det jo ikke være fuldstændig ekscentrisk favorit, øh, i, i, i, i som regel. Altså, det er jo stadig nogle relativt diskret, diskret fagbrug. Og så er der det der med, at det skal stadig være pænt, det skal stadig være årligt, det skal stadig være kontrolleret. Det er ikke... Øh, øh, hvad hedder det? Uh, det. Uh, 67, vel? Nej, har vej skjorte. Det er det... Uh, så heller ikke. Det kan du måske se over i afdelingen Ja. Det mener jeg faktisk, det er været ret populært de senere år. Jeg synes, de er ret flotte, nogle Hawaii-skjorte. Det kan være flotte. Okay. Man kan selvfølgelig øh, igen spørge sig selv, er det nogle gode ting med en Hawaii-skjorte, når man skal ud og møde forretningsforbindelser osv.? Det er det ikke meget godt at have sådan en relativt fælles klædedragt uniform, som man ved, alle føler sig trygge ved? det er faktisk man bruger faktisk haverisky på øh, på i New York og Chicago ja er det rigtigt Æ, ja men det er fordi der, der står de jo stadigvæk øh, og handler med øh, de her futureskontrakter helt fysisk øh, nede på handelsskålet, hvor der de råber og skriger og alarmer og så videre og så er, så er folk sådan delt ind i, øh, i sådan, altså rigtige uniformer så dem der er fra lad os sige, Goldman Sachs de har sådan en uniform på og det, og det er altså det, det er sådan virkelig stilet med med slips og så videre men det kan være en ensfarvet kittel var sige, eller en øh, jakke. Øh, du skal vide, hvem der er fra UBS, og hvem der er fra Morgan Stanley, osv. Men så er der sådan en, en, en lidt halvstor gruppe af helt uafhængige trader altså som har købt adgang til at stå dernede, og som handler for sig selv. Øh, og de skal have sådan en hawaii på, fordi så ved man, at det er sådan nogle oprørske rebeller, ja, øh, som ikke er en del af Goldman Sachs eller Morgan Stanley. Og alle de andre. Okay, det var et lille kuriosum. Ja, ja. Det er ja. fint. Ja, det, det der er mange sådan små undtagelser. Men det er, fordi det havde der. en funktion. Ja, ja. Ja. Ja. Så, så Hawaii-skjorten er ikke helt et no-go. Men her til <laughs> <Lige> sidst. <der. laughs> øhm, hvis man nu gerne vil ud og købe noget tøj, hvad, hvis man, du skal sige... Fem items, for eksempel. Hvad skal man købe, hvis man nu starter på et nyt kontor og kommer fra SU? Og hvordan skal man, hvad skal man så købe? Hvad skal man investere i? Man må, man må først lige aflure selvfølgelig, hvad er dress -code på arbejdspladsen? Jeg tror, det der hedder, vi lige talte om, business casual, rigtig ofte vil slå til. Det vil sige, at man har en pænt selvstændig blå jakke, blazerjakke er. en art. Man har en, en, en, en, en, en, en traditionel skjorte, hvid, lyseblå, måske lidt... Øh, med lidt mønster, lidt tærn uh, eller strib i, i den lyseblå skjort. Man har et par, par pæne uh, chinos. Eventuelt je jeans bliver måske for meget, men, men, men et par, par chinos. Det kan også være et par, par pæne grå uldbukser. Um, og, uh, og så uh, jeg, jeg vil jeg gerne genslå sådan en slag for, for det der loafers, eller eventuelt det, der hedder monksko, med sådan en lille uh, spænde på. Men altså, det kan da også godt være, at man skal anskaffe sig et, uh, et par er, er det nyt for dig, at du siger loafers? Eller, altså, er det, er det fordi, det er oppe op i tiden? Nej, men det er en måde at dræse den, den pæne lædersko ned på. Okay, på den måde. Så det, og, det, og det har været, øh, hvis man ser på de seneste år, så har der blandt øh, lædersko, blandt der har loafers fyldt rigtig meget. Altså, det er meget, de har solgt rigtig meget. Man ser rigtig mange, også længere lidt ned sydpå, der går jakkesætter loafers. Det har man set tidligere, der er bare rigtig meget af det nu. Nej, italienere, de, de tør også bare mere. Det er jo sådan en modigt folkefærd. Det er jo ja. det. Øh, men hvor kan man købe de her ting? Jeg tænker, der er jo forskel på, hvor man går hen og køber det her. Kan man, hvor, hvor kan man få fat i sådan relativt, hvis man har et budget, øh, ikke for dyrt outfit? Altså, jeg, jeg vil jo gerne sige, at det var pære nemt i København. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Nej. Jeg synes, det bliver for, det bliver for fashion, og det bliver for tight, og øh, så videre. Altså, så hvis man er i Hamburg, eller London, eller sådan nogle steder en gang imellem, så... Øh, jeg er ked af jeg vil rigtig gerne sige, altså så, så synes jeg måske, at man skulle kigge så om der. Øh, German Street i London, Hamburg har, har mange fede butikker, også Frankfurt og sådan. Øh, men øh, så, så jeg vil ikke... Ja. Du synes ikke, at København er den store shoppeby? Ikke hvis, ikke hvis vi taler om øh, den her business-ting. Okay. Men ellers kan man jo gå online, tænker ikke? Det kan man, det er også, at nu, nu siger jeg fysiske butikker. Mm. Det er ikke fordi, jeg, ikke, jeg vil helst ikke sidde og nævne specifikke butikker nede i København. Der er der et par steder, hvor man sagt gå hen, som specialiserer sig i jakkesæt og andre ting. Også den mere casual udgaver, hvor man kunne finde noget. Ingen tvivl. Hvad, hvad så, hvis man har virkelig budgettet i orden? Hvor skal man gå hen og købe cremt eller Krem, jakkesættet og outfittet? Jamen altså, hvis man ville det her rigtige sådan skraderi og de her ting, ikke? Og klar til at betale det, koster 20.000 eller endnu mere. Øh, jamen, altså, så, så kan man jo stadig det i sådan nogle steder som i, i London og Italien osv. Og, og det er også meget det, der hedder. Hvad var det? du du nævnte? En gade i London? Savile Row. Og der kan man få skræddersyet et fantastisk jakkesæt? Ja, det kan man. Det kan man men, så, så er det så bare det, at man kan få lov at bruge det jo. Fordi det er, jo, det er jo et traditionelt jakkesæt med det hele. Så hvis det er en business casual dresskode, man befinder sig i, så, så, er det, så er det måske ikke lige sted at gå hen. Yes, jeg synes, det var sjovt at høre. Jeg ved ikke noget om finanssektoren eller så meget om herremåde, men jeg vil sige tusind tak, Torsten Simon, fordi I kom ind og gjorde os meget ja, klogere på den mere business suit casual look. Jeg skal sige tak til journalist Signe Terp, og i produktionen sad Clara Maria Andresen og i Teknikken i dag, Mathias Damborg. Tusind tak.